Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa min shururi a'malina man fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Sejenak untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita mengetahui iman Yazid Woyakus, iman selalu naik turun, selalu mengalami pasang surut. Maka perlu sejenak untuk kita Merenungkan sejenak untuk kita memperbaharui iman kita. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Sebagian para sahabat mengatakan perkara lainnya, taklul memin saatan kemarilah kita sejenak memperbaharui iman kita. Dan diarahkan untuk kita memperbaharui, iman kita meningkatkan iman kita, menambah iman kita yaitu dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an Karim. Allah mengatakan innama al-mu'minun alladziina idza dzukrilla mana wa 'ala rabbikum sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa menambah dan meningkatkan iman kita kepadanya. Mas Amzimin Rahimahni Warahmatullah, seperti yang telah disampaikan dari tema rahsia kita pada pagi hari ini berkaitan dengan wasiat orang hamba Allah yang soleh yang Allah abadikan di dalam Al Quran Karim sebuah pesan bagi kita semuanya. Bagi mereka-mereka mereka yang mengharapkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yang mana Allah swt sebagaimana ayat sebelum ewasat tersebut. Oleh kan Nabi, namun beliau adalah Abu Daud Saleh, hamba Daud Saleh yang Allah berikan. kitab kita khusus tentang Wasiat Luqman alihi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang bernama Luqman Di antaranya Asyikh Al-Rabih Hadi Al-Madafari Hakil Allah Ta'ala Beliau mengalami kitab Di berjudul bersudul Wasiat Luqman alihi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasiat Luqman al-hakim Liibnihi Wasiat Luqman Yang hakim yang bijak Kepada Putranya. Mas Al Musthimi rahimah nya warahmatullah. Ini semuanya tercantum dalam surat Uqman mulai ayat 13 sampai ayat yang ke 19. Baru lebih ada tujuh ayat yang berkaitan dengan wasiat Uqman alaihi assalam. Jadi kita mulai dari ayat yang ke 13. Allah swt berkata, Allah swt berfirman wa iqbal. Kalaulah pun alim, ingatlah ketika Luqman, seorang hamba yang saleh, berkata kepada putranya saat beliau memberikan ujianan. Oh, Ini merupakan salah satu kewajiban seorang ayah, seorang kepala rumah tangga kepada. Mulai, jangan mengingatkan. Puasa aku jangan jadikan kalian Dari api neraka Ini sekali lagi, itu juga kepada para pelaku yang lebih dahulu. Apa yang dimaksud Muslimin, Rahimahni Warahmatullah. Kalau kita Sebagaimana kalau kita ingat Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi as-salam Yang berkata dalam surat Al-Kahfi Ingat ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa Masuk ke sebuah perkampungan Mendapati sebuah jendim yang akan roboh Kemudian Nabi Khidir menegakkan kembali Di antara hikmah kata para ulama Mengapa nabi kadir Menegakkan diri yang telah dibawa tersebut, yang mana diri tersebut dimiliki oleh dua anak yatim di kota tersebut atau di kampung tersebut? Kata ulama, karena dibawa. yang mana ini, inilah masalah di sini yang harus kita tekankan dalam diri kita. Jangan kita menekan anak efek kebiasaan saleh, sedangkan kita lupa dengan diri kita. Allah mengatakan terlebih dahulu, uang pusakong, jagalah diri kalian. Minnal dari api, dari api neraka. Maka sekali lagi, di sini Allah SWT mengisahkan seorang bapak yang saleh. Maka selanjutnya untuk kita apa ikut jejak beliau. Kita lebih dahulu menjadi bapak yang soleh, menjadi orang-orang yang soleh. Dan insyaAllah, dengan kita mendidik anak kita yang soleh, banyak mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maka kita akan betul-betul memiliki anak soleh yang bermanfaat di dunia apapun akhirat. Dan kita ingat sahabat Rasulullah SAW, Ida maka ibn Adam, inqa ta'amaluhu illa minsalam. Jadi meninggal dunia, terputus semua aman ibadahnya. Jadi tidak kami bisa beribadah, tidak ada pahala baginya. Kecuali tiga barang terus mengalir. Di antaranya wadatun diulang, anak saleh yang mendulangkan orang tuanya tasawuf. Inilah harta karun bagi kita yang selayaknya untuk kita perhatikan. Tidakkah kita ingin ketika kami meninggal dunia, kita terus mendapatkan ta'ala? Kita perhatikan Uasihat Umat Nabi Sallam agar kita betul-betul menjadi orang tua yang soleh, memiliki anak yang soleh, memiliki keluarga yang sakinah warja warma, yang tentunya dengan keluarga yang seperti ini orang tua yang soleh, anak yang soleh, maka kesamaan keluarga tersebut tidak terputus di dunia Namun sampai di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jangan bersama orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka dari suami dan istri mereka dan dari anak-anak mereka. Kalau kita sekali lagi masuk ke sini menginginkan kebersamaan terus bersama keluarga kita sampai di akhir kelas sampai di surga kelak jadikan keluarga kita keluarga yang saleh dan salehah. Jadikan keluarga kita dipenuhi dengan kesalehan bapak dan ibu dengan anak-anak kita maka insyaallah keluarga tersebut akan terus bersama sampai di surga kelak semoga Allah subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah warahmatullahi menganugerahkan Hanya pada waktu beliau memberikan ujianan Memberikan nasihat Sekali lagi tugas orang tua khususnya Bapak tidak hanya mencari nafkah, Namun tidak mencari nafkah lah saja Namun juga memberikan nafkah batin Kepada anak atasinya Berupa pendidikan yang benar Pendidikan yang islami Pendidikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kan Islam sangat amat memperhatikan pendidikan anak-anak semenjak kecil. Ingat ketika Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal dunia, beliau berpesan kepada putra-putranya, "Angkut untuk suhada, inha war Yakuban mau, inkaalibani mata bukunya mimbari." Allah mengatakan, "Apakah kalian menghadiri?" Kejadian ketika Nabi aku Alaihissalam tidak tadi saya mau ketika beliau mengatakan kepada putra terangkatnya mata buru nabi. Apa yang anda sembah sudah meninggalku nanti. Ini adalah rahsia seorang hamba Allah, seorang nabi Allah, seorang yang merupakan suitor dan Al bagi kita semuanya. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW memberikan perjanjian kepada anak paman beliau. Sahabupupriyo yang bernama Abdullah bin Abbas, Alhamdulillah semua. Ya Allah, ini ujianmu kata kalimat. Wahai anak kecil, Apa akan mengajarimu beberapa perkara. Eh, Alhamdulillah Jaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Eh, Alhamdulillah, jaga Allah, Allah senantiasa akan menolongmu ada di hadapan. Idah saat Jika kamu mohon, mohon kepada Allah. Mahu laku pada Allah Kuaida seorang kafir pasti yang bila jika kau minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini adalah pendidikan ala ambiyah pendidikan untuk anak-anak semenjak kecil diajarkan yang pertama Tauhidullah untuk bertakabur kepada Allah untuk mengisahkan Allah untuk menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wataala dan ini pun disampaikan oleh hamba Allah soleh. Luqman al-Fakim Beliau mengatakan Ya Bunaya La Kusikbillah Wahai anak kecil La Kusikbillah Jangan hmm. engkau Menikutkan Allah Jangan hmm. engkau berbuat syirik kepada Allah Kenapa? Inna syirka La Kusikbillah Sesungguhnya syirika Adalah keberiman Yang sangat besar Inilah masa muslimin wa Rahimahumullah Di antara Hikmahnya Luqman Di antaranya adalah mendahulukan yang paling penting dalam kesehat kemudian baru yang lainnya yang juga tidak tidak kalah pentingnya namun yang paling penting yaitu jangan sampai anak tersebut jauh ke jalan keserikat ya wasiat Sembahlah Allah Dan tinggalkanlah semua sesembah selain Allah SWT Ina yeah. ada uh -huh. Baik Malah terlebih dahulu memprioritaskan tauhid sebelum yang lainnya. Beliau, sebagaimana Allah Firmankan, ya sahih bagi segi ini. Mereka memiliki akhlak yang mulia. Namun apa artinya akhlak yang mulia? Kalau mereka masih berbasirik, wakadimna ilmamuloh bin amalin fajr yang haba'an maswal. Dan kami hadapi Amal perbuatan mereka, kami jadi tidak seperti debu yang bertaburan. Tidak ada artinya. Maka masa musim berakhir, kami warga sungguh keliru. Kalau kita lebih memutamakan jawab kepada selain tauhid dan kita meninggalkan. Jadi itu memecah. Tak pernah Allah bilang jadi. Namanya Torai, Yuhud. Yu -ah Namanya Torai menyatukan umat, sebagaimana Nabi Daud menyatukan ras. Tak jama kon, eh, makas sekali lagi hendra, seorang dai, seorang alim, al seorang buday sebut ustaz dan lain-lainnya, juru jawab betul-betul memprioritaskan jawab kepada atau hey, eh, sebagaimana rasul pernah berpesan. Jami'ah Nabiulloh dalam kitab Biomanah Suratin Najiyah mengatakan di antara metode al Sunnah wal-jamaah metode berkawan Najiyah paling selamat yaitu tak tani bi tohid mengutamakan tohid. Ya, meskipun bukan berarti remehkan yang lain. Cuma di antara bentuk al hikmah eh ya, bentuk kebijakan dalam. Kemudian yang penting Namanya Al-Hikmah Jamwa Meletakkan suatu pajar Tempatnya Mengutamakan yang paling utama Kemudian baru yang Yang berikutnya Di sini yang paling utama Katalu kemana di salam Katalu kemana di akhir Yaitu Ya Bunaya Lahku syriqbillah Wahai anakku Jangan kau berbah syirik Inna syirqalabun Karena syirikah Kau yang sangat Yang sangat besar Syirik merupakan masiak yang paling masiak. Syirik merupakan keberiman yang paling dolin, keburukan yang paling mukar. Kalau kita mengingkari persinahan kalau kita mengingkari, ya, minuman alat keras, kalau kita mengingkari nafkah, maka yang lebih layak untuk kita ingkari syirik kepada Allah سبحانه و تعالى dan alam kabinya. Firaun minat kecilkan dengan tenang. Saudara-saudara kita kaum Muslimin penyembahan kepada bukan kerama minta-minta istiwa sah kepada wali ulama nabi jangan kejebut untuk minta jimat, naudzubillahin darik menganggap bulan suro kemarin bulan larang bulan kesialan mereka pun memandikan pusaka mengalap berkah di, naudzubillahin pinapan yang hina-hina mengalap berkah di kiai selamat alias keburuan kiai sangat. Kasih kepada Allah tidakkah kita memerintahkan jawab kepada Ta'hir dan ayat sangat amat tepat sekaranglah waktunya jangan mengatakan Ebrahim eh, waktunya kita jawab Ta'hir sampai kapan apakah sampai umat semua jatuh dalam kesilapan Sedangkan Rasul mengatakan La takumu sah Harta takhok no bin bin matin tidak akan terkejar kiamat sampai kabila ya kejejak orang miskin harta tabudha qabari ummati al-ausah sampai-sampai tidak akan tegak di kiamat sampai ummatku akan menyembah ke dalam neraka maka sekali lagi jalan tauhid berupa Salah satu ibadah Yang selalu Allah garekan Dengan At-Tauhid Setelah Allah perintahkan Untuk mentauhidkannya Allah juga perintahkan untuk berbagi kepada Kedua orang tua kita Sebagaimana Di antara apa orang lain sekitar kita Eh di antaranya Karena orang tua kita Yang melahirkan kita Yang memberikan langkah kepada kita Yang mendidik kita Maka kewajiban kita balas uji mereka Hal jazal isan Ilang isan Tidak kita Eh tidaklah kebaikan Kehidupan ibaratnya Kebaikan Allah yang menciptakan kita Bahasanya kita wajib beribadah kepada Allah Tidak menyekutkan Allah Ya ayuhan nasuh buduh apa lemah demi kelemahan letih capek lelah wafisalu fi ameen dan ibunya menyusui selama selama dua tahun susu permakanan harus dijaga tidak boleh dia makan yang sembarangan demi anaknya maka mahu belajar maka subuh celaka subuh binasa Sungguh seorang anak tidak akan mungkin Meraih kebahagiaan Jika dia berharap kepada Perang tuanya terutama kepada Kepada ibunya nah, ulumnya, Maka masa harus ini Yang masih punya orang tua Yang masih punya ayah dan ibu Selainnya Kesempatan yang baik Meraih surga dengan berbakti kepada Kepada mereka Tidak ada kepada mereka Allah mengatakan Wa fisa'lu fi amaini Ibunya lah Yang nyusuhnya selama Selama 2 tahun Anish kunli untuk kalian bersyukur Kepadaku Wal Yang untuk bersyukur Bergabungi, berterima kasih Membalas jasa Kedua orang-orang Ilayal Masir Kepadakulah semuanya akan Akan kembali Kata para ulama Kata-kata Ilayal Masir Sebagai wa'id ancaman dari Allah bagi mereka-mereka yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dan sungguh rasa terbersabja Salah satu in kamni muhammadallahi yaumul qiyamah wa izqihi walahma da bunani ada juga golongan manusia yang pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan diajak bicara oleh Allah tidak agak-agak, agak-agak, utamakan ya ayuhalladziina aamanu la tuqaddimu baina yadai rabbikum wa rasulih wa itha khariba jama'a ayundhaluka ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul meskipun kerabat kita sendiri meskipun mereka adalah orang yang penuh jasa kepada kita namun kalau perintah mereka menimpah dari perintah Allah dan Rasulnya tidak ada kewajiban kita untuk mentaatinya karena itu bukan kedurhakaan durhaka itu kalau kita tidak mengikuti Untuk kita berbohong, untuk kita menipu, untuk kita. Kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau yang mengikutinya, meskipun dengan cara yang baik tetap menolaknya. Kita sampaikan bahawanya ini perbuatan syirik, ini perbuatan maksiat. Maka ia ya, tidak boleh seorang anak mengikuti orang tuanya. Kami minta Allah. Ya, kita cinta orang tua dan kita dipuji kepada Allah dan Rasulullah walihi kawasalam. Namun. Allah tidak melahkan kalian Untuk kalian berbuat baik Kepada orang kafir Yang tidak memerangi kalian Yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian Dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat Keadilan Ini adalah fitur Allah bahwasanya terhadap orang kafir Yang tidak memerangi kita Boleh kita berbuat yang baik Apalagi orang tua kita Wasawahibuhma fin dunya ma'rufah about uh. Saftariku hari umat alas alas ala aslim wa s-s'ayt nyebukak ullah fillah ilah Umat Islam akan terpecah B73 golongan Semuanya masuk neraka ke satu Ketika kita tanya Mahiya Rasulullah Siapa? Barangnya saliku Rasulullah Rasul menjawab Umat Ana alih wa sahabi Yang mengikuti ku dan para sahabatku Apalagi ketika kita melihat di negeri kita Banyak rupiah yang bermunculan. Rasul dan para sahabat, aqsau syasal ini adalah perintah Allah. Wat tabi sabila man ana baidaya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat, Kepada kusum ma ila ya rajul fauna bikum bima kuntum kepada-Ku atau kemudian kepada pula. Ya eh, kembali kalian dan aku akan mengabarkan kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan kalian. Ya eh, sekali lagi, ini merupakan Semuanya kita di dunia tidaklah hidup begitu saja. Tidaklah kita hidup hidupnya ini untuk bekerja makan, minum bersenang-senang kemudian meninggalkannya tidak sama sahaja. Kan? Manusia hidup kata Allah ada hikmah. Walaupun Allah berfirman: Watin saidal, inal yamin. Manusia berfikir seperti eh, hewan ternak. Tidak ada kewajiban, tidak ada larangan. Yang nah, manusia memiliki tujuan hidup yang mulia dan tadi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga mengatakan: Ayah sahur insan amit rokaat sudah. Apakah manusia hidup dibiarkan begitu saja? Kata Imam Ash-Shafirahul Malak: Bariyukar wa inha. Bahkan manusia itu diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tujuan hidup kita. Untuk kita diperintah, untuk kita dilarang. prospeksi diri, mari kita memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita. Jangan sampai di hari kiamat kita menyesali perbuatan kita di dunia, karena kita tidak hati kepada Allah Jazmnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat firman Allah: Wajib ayam ma'adin bijana, ayam ma'adin yata daratam insan, wa an-naladikal yaku'lu yaleikan ikhtiyatulayati. Ketika manusia diperlihatkan kafir kafir jannah, baru dia sadar tentang perbuatan. Perbuatan syiriknya, perbuatan bid'ahnya, perbuatan maksiatnya, uang adalah hukum Namun tidak ada artinya yang pada waktu itu. dia nyatakannya, lek dan ikut jawab Hayati. Anak tabayinya, jika aku hidup di dunia, memerbanyak dari amal soleh, amal yang ikhlas dan ikhbtul sunnah. Allah Subhanahu wa Taala. <tuh> Maka saya itu masuk ke sini. Ya Allah lagi, nafah bantu aku Allah. Watan donor semua perjumpaan diwar. Wa yakin ramah. Bertawakal kepada Allah dan. Persembahan untuk untuk esok hari Sekali di masa musim ini Mumpung masih ada waktu, masih ada usia masih... Biji apung sebesar biji sawi yang ada di bebangan, apa ada di lari, apa ada di bumi, maka semuanya akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Ini sekali lagi bahar, ini bagi kita. Wa mayyamal mithqalat wa mayyamal mithqalat daratin khairah wa mayyamal mithqalat daratin shayyam. Bara siapa yang berbuat kebaikan. Sebesar biji aku, sebesar biji sama sekecil apapun, perbuatan baik kita pasti akan diberikan ganjaran melalui seorang wapak. Jadi, siapa terang? La ta'kirana minyal ma'lufi syi'an, walau anta wakho kabibu jintalik. Jangan pernah memegangkan perbuatan yang baik sekecil apapun, meskipun apa, -apa bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Ini adalah apa? Perintah khususnya salah. Jangan mereka melakukan besar sekecil apapun dari kebaikan. Karena apa bisa jadi itu yang akan memperberat bangunan amal kebaikan yang telah dan itu bisa jadi menjadi kunci surga bagi dari kita. Ingat, seorang perempuan zina, seorang perempuan yang belum pernah dengan dosa. Dosanya luar biasa. Namun ketika dia berbuat kebaikan yang Itu dia beliau minum sekor anjing. Apa perasaannya? Surga Allah Swt. Subhanallah. Maka sekali lagi masa Muslimin jangan pernah kita remehkan perbuatan yang ayah baik sekecil apapun kita sedekah meskipun beriman terus terang mata uang yang kecil ayah. Lebih daripada sekarang jangan pernah apa, meremehkan. Kita bila masuk fiqih kalau kita Islam maka masya Allah bisa berjaya membuka pintu surga bagi kita. Apalagi masa Muslimin kata Pak ulama kam min amalin sabirin yu'athimuhu 'a'i yu berapa banyak amal yang kecil itu diperbesar dengan niat yang ikhlas. Bisa jadi ketika yang kecil itu yang Allah terima, yang besar tidak Allah terima. Kenapa? Kalau kita infak besar jumlahnya terkadang kita apa? Tidak ikhlas, kurang ikhlas, tidak diterima. Namun yang kecil ketika kita ikhlas diterima itu yang jadi apa? pintu pembuka buka atau kunci membuka seluruh bagi kita. Maka sekali lagi Allah mengatakan wa mayya ma'az ziqala dzaratin khairat eh, maka jangan pernah kita meremehkan perbuatan baik yang kecil. Demikian pula wa mayya ma'az ziqala dzaratin syariran barang siapa berbuat kejelekan sekecil apapun maka di akhirat dipelihatan akan diberikan sanksi oleh al allah swt maka juga jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa sekecil apapun. seorang penyair mengatakan la takhiran naswahiratam inal jibalah min al hasan jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil karena golong yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang yang kecil Maka saya masuk ke sini, ingat bahwasanya jangan kita lihat pada kecilnya dosa Ingat ya, besarnya zaman yang kita apa, berbuat dosa kepada ini Itu siapa? Allah SWT Di dalam ayat ini ada perintah untuk kita merobat Allah Merasa diawasi oleh Allah SWT Allah Ali membidari sudut Allah Orang Muslim Muslimah harus mempunyai perasaan pura merasa selalu diawasi oleh Allah Swt. Karena Allah Alim lebih tajam. Allah mengawasi segala-galanya. Eh, ya. maka jangan pernah kita meremehkan dosa kecil. Jangan pernah kita meremehkan apapun daripada masyak. Karena Allah melihat melihat kita. Makanya dahulu ada ulama salah pernah berwasiat. Mana? Ada? Tidak ada. Semua tidak ada kesemuan bagi Allah Subhanahu Maka wa rahmani kewajiban kita muraqabat Allah. Ingat pesan Rasul, in taqilla haitsu ma kunt. kepada Allah di mana saja kalian berada, di pasar, di kantor, di rumah, di jalan, di mobil. Di manapun kita berada harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertakwa kepada Allah, agar kita di kiamat tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inya enggak apa Olehkah itulah, tidak ada Yang bisa, yang mengurangi Korupsi, atau Menyerahkan korupsi, kecuali dengan Merakabat Allah, orang itu Akan betul-betul, hingga -betul Salam Ya Budaya, akhirnya salam. Wahai anakku, dirikanlah salam. Ini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Setelah perintah Tauhid berbakti kepada orang tua, mengikuti jejak para sahabat atau orang saleh, kemudian perintah untuk merokap. Adap yang kita diminta, kita dimintakan itu untuk mendirikan salat, bukan sekedar mengerjakan, bukan sekedar bukan kewajiban. Tidak, namun kewajibannya adalah akim misalnya. Kata para ulama, mendirikan salat itu artinya memperhatikan waktu-waktu salat. Jangan sampai kita salat di luar waktunya. Jangan sampai kita salat namun tidak melaksanakan rukun-rukun salat. Ya, ingat saudara, susah salat ketika ada seorang masuk masjid, Kemudian salat dua. Jangan ada di antara kalian setiap orang yang kepada kebaikan, melakukan amalan yang mukam dan mereka orang-orang yang yang beruntung. Nah, mula-mula muslimin amalan yang itu ibadat. Dan ibadah tidak boleh sembarangan. Ibadah harus didasari oleh ilmu. Al ilmu, khabar khairi wal kata Imam Bukhari. Ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Sebelum, sebelum, sebelum kita melakukan amalan yang mukam harus belajar. Apa yang mahu, apa yang mungkar, bagaimana? yang punya kekuatan dalam artian yang tidak mendatangkan kerusakan yang lebih besar seorang pejabat atau seorang pemimpin misalnya ya melakukan namanya buka dengan kekuatannya dengan kuasaannya ya orang luasa yakni bukan kekerasan itu bukan haknya menuntut eh, dengan tangan dengan kekuatan kemudian kalau tidak bisa Rasul mengatakan ini sahnya masih ada cara lain, lain kalau enggak mampu dengan tangan kita dengan bisa, wa tawassal bil haqq wa tawassal bisabar ya kemudian ada para somnatay wa ya dhuna bi akan muncul sependiga kunathi pemempe pemempe yang tidak berhubung dan hubungan ko yang tidak ngipu sunahu tidak berupun kepada allah tidak berhubung kepada hukum saya salah wa sa'ilu fihi rijal ulul kub wa bisayatin dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berapi setan dalam jasad manusia bagaimana ketika ditanya ayyuhul bay fa binjal fa kaifa asna in adraku dari ay yang kejam, yang dolin yang tidak berhukum dan hukum Islam apa jawab Rasul? apakah silakan anda melihatlah silakan di tidak Rasul mengatakan wakil darabalara wa, wa, wa sallamala ismakwati engkau dengarkan perintahnya engkau tak diperintahnya yang maklum meskipun dia memukul punggungmu merampasaktamu ismakwati, tetap engkau dengar dan taatilah. hadis diwayat muslim ini sekali lagi masa muslimi sesuatu yang terkadang jarang disampaikan ya, apalagi saat seperti ini banyak politikus-politikus ya, yang mereka tidak ya yang sakit hatinya yang ingin mengkudet atau mungkin ingin mengkritik dengan pedara sebagainya pada dalam Islam ada terang mainnya bagaimana bersikap kepada pemimpin yang boleh diselamat yang masih Muslim ijemah ulama dia muslim dari mana pun dari mereka. Sekarang itu yang tercantum dalam hadis kemarin bukan, jadi si yang lainnya. Kemudian kata us dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Bersabar atas musibah dan bersabarlah atas musibah yang menimpa." Ini adalah resiko dalam dakwah. Resiko dalam amal ma'ruf nahi munkar itu sebagai sahih dan sahih Makan bahkan mau di dibunuh di nas Ini adalah salah satu bentuk akhlak yang diajarkan di dalam Al-Islam Makanya kata ulama, wassail tahun ini sangat amat mencakup. dalam keadaan haulah tawab tidak sombong ya apalagi Allah mengatakan la yadkhulul jannah man ka la ya, fi qalbi mithqal tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji atom atau sebesar biji sawi dari kesombongan kesombongan sifatnya iblis ya abau wastagh wa kana min al dan di antara bentuk kesombongan Menolak kebenaran para sahabat apa itu akibat? Rasul mengatakan bahawa walaupun nas menolak kebenaran dan apa mereka mesti harus juga disampaikan ayat, sampaikan hadis tetap menolak yang eh, mengatakan siapa atau engkau beranak Amansuri sudah menasihati orang tua ini niat sombong ini sifatnya apa? Iblis abah wasdar eh, enggan dan sombong menerima kebenaran untuk bidah benda ini. Mereka mengatakan Inna la yufukulah musyayin sesungguhnya Allah diriklah ri sabar nggamana katakan wasit fi mashikah wa hadd min sawtik inna al raswati dan ayy hadala iko berjalan itu ay tidak tepat tidak lambat namun sederhana adalah berjalan ini adalah salah satu metode dalam Islam semuanya harus pada pertengahan Allah mengatakan tentang sifat ibadurrahman alladina idan Selalu orang mustaqim. Walaupun kerja anda pematan wasatoh, jarak segala hal pertengahan. Ya Allah mengatakan dalam asal makbino pulu waslabul, walaupun seribu makhluk minum jangan berlebih-lebihan. Demikian pula kita, misalnya dalam menyikapi Nabi Muhammad, jangan berlebih-lebihan. Ya Allah mengatakan inna maana basro, mislukum yuhaillaya Muhammad itu manusia biasa, namun beliau sudah putusan Allah. Kita cintai beliau, kita agungkan beliau. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Itu perkenaan Islam Bukan Yahudi yang melecehkan asli hanya kebutuhan saja wa bin sote inna anqal asbaq hamil kalau ada orang berbicara pria ya tanpa ada kebutuhan maka Allah mengatakan itu adalah suaranya apa hamil katanya naudzubillah ini yang bisa kita sampaikan pada muslimin mudah-mudahan bermanfaat semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melaksanakan wasiat ulama al hakim dan semoga Allah subhanahu menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la dari ee Pak SK dari Carol sudah coba yang tidak dari bagian kertas saya akan menyampaikan tanyanya untuk organisasi kita di ee saya kesempatan kepada satu dua orang yang akan